17 fejezet Drága Lizim, hát ti merre jártatok? Ezzel a kérdéssel fogadta Jane Elizát, amint Huga belépett a szobába, és a többiek is mindezt kérdezték, mikor leültek az asztalhoz. Elizabeth nem tudott egyebet válaszolni, minthogy beszélgetés közben elkóboroltak. A végén maga sem tudta merre. Elpirult, miközben beszélt, de sem pirulása, sem szavai nem kertettek semmiféle gyanút. Az est csöndesen telt el minden érdekesebb esemény nélkül. A hivatalos jegyesek beszélgettek és nevetgéltek, a titkos mátkapár hallgatott. Darcy nem volt az a természet, akinél a boldogság kitörő jó kedvben nyilvánul meg. Elizabeth pedig izgatott és zavart lelki állapotában inkább tudta, hogy boldog, semmint érezte. Így is eléggé elfogódott volt, és sejtette, hogy egyéb nehézségek várnak rá. Arra gondolt, mit fog szólni a családja, ha értesülnek az eljegyzésről, hiszen jane kivéve egyikük sem szíveli darcy -t. sőt, attól kellett tartania, hogy a többiek ellenszemvel viseltetnek iránta, amelyet még nagy vagyona és társadalmi helyzete sem győzhet le. Elizabeth este feltárta a szívét Jane előtt. Miss Bennett általában nem hajlott a gyanakvásra, de most egy szavát sem hittel. el. Ne tréfáj velem, Lízi, hiszen ez lehetetlen. Hogy eljegyeztem magad, Mr. darcy -val. Nem, nem, nem, engem ugyan nem szedsz rá. Tudom én, hogy ez képtelenség. Mondhatom, ez jól kezdődik. Te benned bíztam egyedül. Ha te nem hiszed el, mit szóljanak a többiek? De hidd el nekem, hogy komolyan beszélek. Amit mondok, a szín igazság. Még most is szeret, és én a mennyasszonya vagyok, Jean kételkedve nézett hugára. Ó, Lizzie, ez lehetetlen, hiszen tudom, mennyire nem szíveled őt. Nagyon rosszul tudod. A múltat el kell felejtenünk. Azelőtt talán nem szerettem őt annyira, mint most, de ilyen esetekben legnagyobb baja jó emlékező tehetség. Én is most említem utoljára a múltat hisz se sehogy sem tudott magához térni az álmélkodásból. Elizabeth újra biztosította nővérét, most már komolyabb hangon, hogy minden szava igaz. – Jóságos Isten! ha hát csak ugyanígy van! Igen, most már el kell hinnem! – kiáltott Jane. – Drága, édes Lizzie, én igazán szívből gratulálok neked, de bizonyos vagy benne. – Bocsáss meg a kérdését! – Egészen bizonyos vagy abban, hogy boldog leszel vele. Efelől nyugodtan alhatsz. Mi már megállapodtunk abban, hogy mi leszünk a legboldogabb házaspár a világon. De mond, Örülsz neki, Jane! Meg leszel elégedve ilyen sógorral? Hogy ne nagyon is! Nagyobb örömet nem is szerezhetél volna Binglinek meg nekem. Mindig nagyra becsültem Darcyt, ha egyébért nem azért, mert téged szeret. De most mint barátja és a te férjed, nála csak Bingley meg telehettek nekem, kedvesebbek. De milyen ravasz voltál hozzám, Lízi? Milyen titkolózó! Milyen keveset mondtál el abból, ami Pembörliben és lemtonban történt, és amit erről tudok, azt is mástól hallottam, nem tőled. Elizabeth elmondta, miért kellett titkolóznia. Bingli nevét nem akarta említeni nővére előtt, az ő érzései pedig úgy felvoltak dúlva, hogy Darcyt is kínos lett volna szóba hoznia. Most azonban nem titkolhatja előtte többé, mennyi része volt Darcynak Lídia házasságában. Elizabeth mindent elmesélt nővérének, és beszélgetéssel telt el a fél éjszaka. – Te jó isten! – kiáltott fel Mrs. Bennett, mikor másnap reggel az ablaknál állt és figyelt. Hát nem az a kellemetlen Mr. Darcy jön megint hozzánk a mi kedves Bingling-kel? Mi jutott eszébe, hogy folyton erre lebzsel? Én azt hittem, hogy csak vadászni fog itt, meg mi egymás, és nem lesz terhünkre a társaságával. Mit is kezdjünk vele? Lizzi, viddel megint sétálni, nehogy útba legyen Bingling-nek! Elizabeth majdnem elnevette magát, olyan kapóra jött neki anyja ötlete, de azért bosszantotta, hogy Mrs. Bennet mindig ilyen jelzőkkel titulálja vőlegényét. Mikor a férfiak beléptek, Bingley oly sokat mondóan nézett Elizára, és oly melegen szorította meg a kezét, hogy nem is lehetett kétség jól értesültsége felől, nem sokára pedig megkérdezte. <kül> Mondja Mrs. Bennet, nincs még a környéken egy-két erdei ösvény, ahol Lizima megint eltévedhet? Én azt javasolnám, felelt Mrs. Bennet, hogy Mr. Darcy, Lizzie és Kitty menjenek fel délelőtt az montra, Szép hosszú séta, és Mr. Darcy sem látta még onnan a kilátást. A többieknek megfelelne, jegyezte meg Bingley, de Kitty-t bizonyára nagyon kifárasztaná, ugye, Kitty? Kitty bevalotta, hogy szívesebben marad otthon. Darcy kijelentette, hogy nagyon kíváncsi, milyen kilátás van a domtetőről. Elizabeth pedig hallgatólag beleegyezett. Amint felment a szobájába, hogy rendbehozza magát, Mrs. Bennet utána sietett, és ezt mondta. Igazán sajnálom, Lizi, hogy egyedül kell vállalnod azt a kellemetlen embert. Remélem nem haragszol miatta, hiszen tudod, csak Jane kedvért van az egész. – Beszélgetni úgy sem kell vele, elég néha-néha egy-két szó. Igazán nem szükséges, hogy Sét magat. közben elhatározták, hogy az est folyamán Darcy megkéri Mr. Bennettől leánya kezét. Mrs. Bennet beleegyezésért pedig Elizabeth fog folyamodni. A leány nem tudta eldönteni magában, hogyan fogadja majd édesanyja a hírt. Néha arra gondolt, hogy Darcy minden gazdagsága és rangja sem győzheti le Mrs. Bennet írtózását de akár hevesen ellenzi majd a házasságot, akár kitörő örömmel fogadja, annyi bizonyos, hogy viselkedése egyik esetben sem vetne kedvező fényt értelmi képességeire. Elizabeth nem tudta elviselni a gondolatot, hogy Darcy tanúja legyen akár első örömújjongásának, akár a viharos ellenkezés első jeleinek. Este miután Mr. Bennett visszavonult a könyvtárszobába, Elizabeth látta, hogy Darcy is csak hamar felkel és utána megy, és ez kínos izgalommal töltötte el a lelkét. Attól félt, hogy Mr. Bennet ellenezni fogja a házasságot. Gyötörte az a tudat, hogy apját boldogtalanná teszi a hír, hogy fogja őt szomorítani kedvenc leányának választása, és hogy csak félve és aggódva fogja feleségül adni Darcyhoz. Szorongva és szerencsétlenül ült a helyén, amíg Darcy nem tért. Elizabeth rápillantott, és megkönnyebbülten látta, hogy mosolyog. Néhány perc múlva a fiatalember odament az asztalhoz, ahol Elizabeth együtt ült Kittivel, úgy tett, mintha a kézi munkáját csodálná, de közben odasúgta neki. Menjen az édesapjához a könyvtárba, szeretne magával beszélni. Elizabeth tüstént felkelt és kiment a szobából. Apja fel alá járkált a könyvtárban, komoly és aggodalmas arccal. Mondd, Lizi, kezdte. Mi jutott eszedbe? Megbolondultál, hogy férjednek akarod ezt az embert? Hiszen mindig gyűlölted. Mennyire szánta bánta most Elizabeth, hogy régebben olyan oktalan véleményt táplált Darcyról, és nem válogatta meg jobban a szavait. Ez megkímélte volna a magyarázkodástól és bizonykodástól, ami most rendkívül nehezére esett, bár nem térhetett ki előle. A leány kisé zavartan kijelentette apjának, hogy szereti darcy -t. Vagyis más szóval a felesége akarsz lenni. Persze gazdag ember, és több szép ruhád, több szép hintód lesz, mint jane -nek. De boldogká fog ez tenni téged? Van a papának egyéb kifogása is, mint az, hogy közömbösnek hisz engem iránta? Semmi egyéb kifogásom nincs. Minnyáján tudjuk róla, hogy gőgös, kellemetlen ember, de ez mit sem számít, ha igazán szereted. Igen, szeretem, felete szerette S könnyes lett a szeme. Szívből szeretem. Higgyél, papa, nincs ő benne semmi mértéktelen gőg. Tele van a lelke kedvességgel. Édesapám nem tudja, milyen ő valójában. Kérem, ne bántson meg azzal, hogy így beszél róla. Lizi, mondta Mr. Bennet. Én már megadtam neki a beleegyezésem. Mr. Darcy olyan ember, akitől semmit sem mernék megtagadni, ha ő leereszkedik, hogy kérjen. Te is megkapod a beleegyezést, ha mindenáron hozzá akarsz menni. De az én tanácsom az, hogy gondold meg. Ismerem a természetedet, Lizi. Tudom, hogy csak úgy lehetsz boldog és becsületes, ha őszintén becsülöd a férjedet, ha úgy tekintesz rá, mint aki kiválóbb nálad. Elizabeth még jobban meghatódott, és most komolyan és ünnepélyesen válaszolt édesapjának. Többször is elmondta, hogy Darcy az ő szívének választotja, megmagyarázta, hogyan változott meg lassanként a véleménye a fiatalemberről, biztosította apját, hogy Darcy szerelme nem pillanatnyi fellobbanás, hanem már hosszú hónapok nehéz próbáját is kiállotta, és olyan erejjel sorolta fel Darcy összes kitűnő tulajdonságait, hogy végül győzött édesapja hitetlenkedésén, és kibékítette a házasság gondolatával. Hát, kislányom, mondta Mr. Bennet, miután Elizabeth elhagatott, ezek után nincs mit mondanom. Ha így áll a dolog, akkor Darcy megérdemelt téged. Kevésbé érdemes embernek nem is adnálak oda, kis Lizzie. Elizabeth teljessé akarta tenni a kedvező benyomást, ezért elmondta, mit tett Darcy Lédiáért a saját jószántából. Apja elképedve hallgatta. Ki gondolta volna? Ennyi csoda egy este. Szóval Darcy csinált mindent. Ő ütötte a házasságot, ő adta a pénzt, ő fizette ki annak az alapnak az adósságait, ő vásárolta neki a tiszti rangot. Anná jobb. Így legalább megkímél egy csomó gondtól és egy csomó kiadástól. Ha a nagybátyát kezelett volna a dologban, akkor vissza kellett volna fizetnem a tartozást. Meg is tettem volna, de az ilyen hevesvérű, fiatal szerelmesek nem hallgatnak az okos szóra. Holna felajánlom neki, hogy kifizetem az összeget. Ő persze majd fellengzően arról szaval, mennyire imád téged, és ezzel el is lesz intézve az ügy. Mr. Bennet elengedte Elizát, de utána szólt. Ha újabb fiatal emberek jelentkeznének mériért vagy kittiért, küld csak be őket, most éppen ráérek. Elizabeth lelkéről nagy kő esett le, és miután fél óra hosszat nyugodtan gondolkozott a szobájában, elég erősnek érezte magát, hogy nagyobb felindulás nélkül csatlakozzék a többiekhez. Vidámságát nem nyerte még vissza, ehhez túl frissek voltak még az események, de az este zavartalanul telt. Nem volt már semmi fontos dolog, amitől féljen, azt pedig tudta, hogy a közvetlen és bizalmas viszony idővel úgyis kihalakul közte és Darcy között. Amikor anyja felment este az öltöző szobájába, Elizabeth követte és közölte vele a nagy eseményt. A hatás elképesztő volt. Mrs. Bennet először kővé meredve ült a helyén, és egy árva szót sem tudott szólni. Hosszú percek teltek el, még végre fel tudta fogni, amit hallott, bár általában igen fejlett érzéke volt az iránt, hogy mi előnyös a családjának, vagy kiből lehetne kérőt faragni valamelyik leánya számára. De lassanként mégis magához tért. Fészkelődni kezdett a székén, felkelt, megint visszaült, és azt sem tudta, hová legyen az álmélkodástól. Jóságos Isten! Uram, teremtöm! Na de ilyet?! Mr. Darcy, a kérőd? Ki gondolt volna erre? Hát valóban igaz? Ó, drága, édes milyen gazdag leszel, és milyen előkelő, mennyi tűpénzed lesz, mennyi ékszered, micsoda hintóid. Jane szerencséje ehhez képest semmilyen szóba se jöhet. Úgy örülök. Olyan boldog vagyok! És micsoda bájos férfi, milyen szép, milyen magas! Ó, drága Lizim, bocsáss meg nekem, hogy eddig annyira nem szíveltem. Remélem, ő is el fogja felejteni. Édes drága Lizi, házad lesz Londonban. Mindened lesz, ami szép és drága. Három lányom férhez megy. Tíz ezer font évi jövedelem. Uramisten, mi lesz velem? Meg kell Ez elég meggyőzően bizonyította, hogy Mrs. Bennet beleegyezésében nem kell kételkedni. Elizabeth boldog volt, hogy az örömkitörést ő hallotta egyedül, és hamarosan el is búcsúzott anyjától, de három percet sem töltött még szobájában, édesanyja már is utána ment. – Drága gyermekem! – kiáltotta. – Folyton ezért csak az eszemben évi tíz font – Valószínűleg még több, hiszen ez olyan, mintha egy grófhoz mennél feleségül. Külön diszpenzáció kell. Nem is esküdhettek másképp, csak külön diszpenzációval. De most mondd meg nekem, drága szívem, milyen ételt szeret, Mr. Darcy, hogy holnapra azt főzessem? Ez már rossz előjel volt arra, hogyan fog Mrs. Bennet a vőlegénnyel viselkedni. És Elizabeth úgy érezte, hiába biztos Darcy forró szerelmében, Hiába nyerte el szülei beleegyezését, még van oka az elégedetlenségre. De a következő nap sokkal jobban sikerült semmint remélte, mert Mrs. Bennet szerencsére olyan félő tisztelettel tekintett jövendőveire, hogy szólni sem mert hozzá legfeljebb akkor, ha valamivel megkínálhatta, vagy ha buzgón helyeselte egy-egy kijelentését. Elizabeth örömmel látta, hogy édesapja igyekszik közelebbről megismerkedni darcy és Mr. Bennet csak hamar közölte leányával, hogy Mr. Darcy óráról órára nő a becsülésében. Mindhárom vőmtől el vagyok ragadtatva, mondta Mr. Bennet. Vikem a kedvencem köztük, de azt hiszem, a te férjedet épp úgy fogom szeretni, mint Binglit.